Закохатися для такого чоловіка майже завжди розкіш, відверто непристойно. Придбати для себе коштовну цяцьку, наприклад, гвинтокрил, нормально, а розгребти ряс на поверхні свого щоденного боліця, виняти звідти любов і нести її на руках, заледве не аморально. Я переживаю за Марка. Він матиме проблеми через те, що ми робимо. Краще б він купив собі якийсь майбах. Це було б солідно і відповідно до його статусу, але він, по-перше, не має грошей на майбах, по-друге, геть не переймається всім тим соціальним лушпинням. Тому виходить на засклену терасу своєї хати і легко скидає те, що зараз на ньому. «Я готовий позувати», – каже і при цьому досвідчений натурник, «щоразу червоніє так, як червоніла б на його місці вихованка пансіонату», для благородних дівиць. Це все тому, що я, малюючи, пильно розглядаю його. Чоловіче тіло, як на мене, надається для споглядання значно краще за жіноче. Це моя особиста думка, звісно. В жіночому тілі мені не так цікаво, як е, в улюблених, але добряче на бридлих околицях. Чоловіче тіло – це чудові, Загадкові краї, що снилися, мріялися з дитинства, і аж ніяк не розчарували при зустрічі. Марко відчувається, він відкривається і дозволяє мені дивитися, і за те, що він не боронить мені розглядати себе, я люблю його ще дужче, якщо ще дужче взагалі можливо. Він зберіг пластичне тіло двадцятирічного юнака, це виглядає дивовижно, тільки шкіра його потроху восковіє, як шкуринка до стиглого яблука стає тонкою і прозорою, може раптом взятися легкими зморшками у найнесподіванішому місці, і це робить мене відповідальною за кожне торкання. Я стережу полохливі тіні у глибині його зморшок. «Я пасу та бунці родимок на його тілі. Зараз Марко не позує мені. Ось він лежить на лівому боці спиною до мене, здається, дрімає. Крізь фіранку його гладить надвечірній промінь. Потерта оббивка канапи, здається, коштовною парчею, а він сам зліпленим із меду». Найзворушливіше в його тілі зараз місце, де волосся, спускаючись із потилиці, лягає на шию, а також і значно більше прекрасні дві ніжні ямки на спині над сідницями і тендітний пушок, що золотавіє на переході від сідниць. До стегон. І дивно, що на тілі зрілого чоловіка ще живуть такі острівки ніжності, як в малої дитини, яку хочеться безупину цілувати і голубити. І прекрасно цього не передасть жодне мальовидло, ба навіть найбільша якісна цифрова фотографія не відтворить. А це лише його спина, темна сторона місяця. А він... Прекрасний всюди, і тому мені хочеться молитися на цю хвилину, на те, що я бачу, і те, що зараз недоступне моєму погляду, і хочеться пасти на коліна, міцно притулятися до його шкіри, прямо щокою, і вголос ридати від щасливого зворушення. Марко прокинеться зовсім скоро, він буде під мружитися ружитися на вікно, повне призахідного сонця, посміхатиметься мені. Потім, так і не убравшись, він розкладе в печі: трусок і зігріє води, буде мити мені ноги. Юшки, правда, пити не буде, але це й не біда. Народна мудрість у своїх приказках часом гіперболізує. Потім я буду мити ноги йому. Адже так добре, коли у всьому є взаємність. Ввечері ми трохи почитаємо. «По черзі книжку в голос. Прикаганці і підемо до ліжка, і довго не будемо спати. Першою мене послала нахуй його дружина. Без перебільшення цими таки словами звернулася вона до мене просто у крамниці, у невеличкій черзі за шинкою з сиром». Тоді, заснувши між обуренням, розгубленістю і непоганим вихованням, я так і не відповіла на той випад. Пішла, проігнорувавши її. Через деякий час цією ж оригінальною текстівкою почали відповідати на мої привітання сусіди. Я скажу...